На перше повідомлення з Франції Віктор натрапив у санкт Петербурзьких відомостях і Сєвєрне пчелі" 7 серпня 1830 року. Але чому в них немає слова «революція», про яку всі говорять? Заборонено так писати? Чому? Хтось боїться, щоб те не повторилося у Росії? І знову накочуються нові чутки – Повстання в Польщі, події в Литві, київський Драгунський переведуть до Польщі, новий рекрутський набір до війська і, як підтвердження цього, нова заборона відпусток і подвійний нагляд за солдатами та офіцерами, заборона політичних розмов і посилені військові навчання. Командирові київського Драгунського полку князю Сакіну Цар вірив. Цей не зупиниться ні перед чим. Князь знав, що робити, аби військові могли тільки служити і ні про що не думати. Про долю Росії думає цар. Він, Сакін, його імператорської величності, всемилостивішого государя, мого генерал-фельдмаршал, головнокомандувач першої армії, Державної ради член, шеф єгерського полку його імені, що має портрет його імператорської величності, алмазами прикрашені ордени апостола Андрія Первозванного, святого Олександра Невського, святого великомученика і побідоносця Георгія, великого Хреста другого ступеня, святого рівноапостольного князя Володимира першого ступеня. Святої Анни першого класу, імператорської австрійської Марії Терезії Командор, королівства пруського чорного і червоного орла і французького військового першого класу кавалер, що має золоту шпагу з сріблом, забирав у підлеглих усе особисте життя, залишаючи їм тільки покору і жах перед військовою командою та командирами. І свого домігся. Віктор спершу потроху, а далі зовсім втратив інтерес до військової служби, до свого оточення, гарної драгунської уніформи, яка раніше вельми подобалась. У душі лишався самим собою, зі своїми роздумами, ніжним і чутливим серцем котре однаково болісно реагувало на приниження вищими чинами нижчих, як себе, так і інших. 1831 року полк не стояв на місці. Походи, пороховий дим, удавана покора, втомили Віктора. Страшенно захотілося додому. Ночами снилися вітряки, густі верболози над Брозенкою. Материні засмучені очі Будь-якою ціною Хоч на короткий час вирватися додому Відпочити Вирішив він і подав рапорт командирові полку Просив відпустку Мінялися коні Мінялися карети Сани легко пливли по свіжому пухкому снігу Другого дня прибув до Тули Третього до Орла Знайомий шлях. Згадував своє перше повернення з Москви. Тоді він повертався додому, щоб продовжити навчання в Ніжинській гімназії. Тікав от капустяної юшки. Його манила рідна оселя. Мила його серцю борзна з ніжним повітрям, що пахне скошеним сіном. І ледь відчутним димком березових дров. Хотілося швидше напитися молока з-під корови. Поїсти духмяного хліба з печі. Тільки четвертого дня увечері ступив на Бурзнянську землю. Не увійшов, влетів до рідної хати. Спершу навіть не повірили. Віктор змужнів, справжнім красенем став. Білолиций, чорна чуприна спадає на чоло, спокійний, розважливий. Мати й сестра. Дивляться, не намилуються сином, братом. Уніформа аж очі сліпить. Поприходили сусіди, а Віктор ледь оготався з дороги і до матері. «Де моя червона косоворотка?» «Штани де?» «Черевики». «Та нащо тобі, сину, та одежа?» «Походи військовим, тобі ж дуже до лиця». «Ой, знала б ти, як мені остоги до той мундир». Мати розгубилася. Такого не чекала. «Ти, Вікторе, завжди чимось невдоволений!» Він посуворішав. Аби був задоволений, ходив би біля кріпаків з нагаєм, щоб добро наживати. Але мені чужого поту не треба». «Не розумію тебе, сину», – збентежено проказали мати. «Я думала, вільнодумство в армії не допускається».